أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا إ إذ أَذَر قَم بِخقاف وَقَد خلَلَةٍ مُظرُ مِن بَين يدَيهِ وَمنِن خلَفه وَمنِن خلَفهِ َّ تَعابُدُ إى الله إ أَخَافُ عَلَكُ عَذا بَو مِن وذکر او تذکروک دی قرآن کی اخاہ دل درور دعا دیانو نرور دعا دیانو آہود علیہ السلام دیو دی جینا اللہ جلل جلال ہو دهود علیه الصلاۃ والسلام واقعا بیانای او پدیس راي برت ورکی ال مکو تا چا قوت ول او طاقت ول معلومه ور سره موجود هو چې کله د الله د نبی خبرونه منلا الله جل جلاله اگر تر قیامت پورې د ایبرت نمونه وګرځي او الله تبار کو او آجانتا حود علیه السلام راغلی لکه دول سی سمسی بارکی صراحت راگلی ویلی آدن اخاهم حودا او دا ددی د نصب نو ددی دا, دا, دا عربو د دا کبیلی نو یعنی نصبی سڑی و او دی کوم بوت بودفرستی موجود وان دا غیر اللہ عبادت بیکو نو اللہ دی تا خود علیہ السلام راولی گاو دی تا دعوت ورکو استازو دا پر ابل الہ نیشتا الہ بس یاو دی او دا تاسو چې کمدزان جو کڑی دی نو دا دروو دی دا مستحق دا عبادت ندی او په پد دعوت سمزدوری نو والم اجربا ما تا اللہ را کئی او چون کدی پاتی کدل احقاب علاقه کې ان انذر قومه په احقابږي هغه وخت کې چې یوې روده کوم خپل په احقابږي نو دا د شګو ډیره باندې شغل له علاقه په یمن کې و اوسم احقاب علاګه چې ور کې نتلا نو اگر الی د قومه عادغه کورونا و غاصر هغه اوسم موجود دي نو دا ځکه کې بس لونه بزیات تنظیم نو بارانونه کمو نوح علیه السلام دیتو پرمل شګور الله نه بخله وळे او الله ته توبو باسه ل رجو کې الله به بارانونه رور یوک پوک مال ملکوت بم سیواګي بدني قوت بم سیواګي سیوا او جو رمکا ندی حود علیه السلام تا وی موږ ته تاسو واځي دلیل خونې دروړې موږ خپل لا بوتان نه پرېدو موږ به تاسو ایماندارو تر دې پورې لړ یوهود علی السلام ته به وې ته زمونږ خدایانو والي زمونږ خدایانو په سيرب رد بدو نو اغي لونه کړي بہرحال یوهود علیه الصلاۃ والسلام دې دی ته دین ورساو او وی ميرول ده الله تعالی نه جګور الله بګورې تاسو بوزي او تاسو العل علاوه بل کوم برا ولي خودي دا وحود عليه الصلاه والسلام نسيت بدی باندي اغا اثر اغا نکاو نو الله پرمای هو ير اغا کوم لره په احکام علاقه کې وقت خلت النظر او تیر شو تحقیق سره انو درو اغیرون کی پیغمبران من بین یدهی اولان ده ددنا و من خلفی عروس دو ددنا مانا دا دا حود علیہ السلام سنوه ناشناش نوروڑه او طولو دغا خبر اکڑه و چه اللہ تعبدو ایلالله الله علیہ السلام هم دغا خبر چې چه اللہ تعبدو ایلالله عبادت صرف دا اللہ کواه او ویلی ته ان اخافو عکوم معذا به یو من عظم او کهله بعدت نه کو. الله د اوله شریک نه نوزه په تاسو باندې د عذا یاره کوم یاې ته ورکه جواب کې ددي کرددار پیر سپیره جواب وړه.اب د دو دپاره ترقییامت ته پورې د مخ ې ذری ده نو قالو د جواب کې ااج نه. د راغلی دی د پاه مونږته لطاف که نه چې مونږ وواړ حتتی نه زمونږ د خدایان نه د بوتانو نه او مونږ سره د عذاب واده کې نو چلنجې ورکو فې نه بماتته ع نه نو تر لوکله پاغ ش باندې چې واده کې مونږ سره یا مون ته یاره را کوې چېته د الله عذاب بر را که د الله عبادت نه کو په تاسو یریږم نظر راول عذاب چر ان کوم ته من اسوادکین خپل واده کی ترشتنه دا د لوي د جهالت خبره پیغمبر دا چیلنج ورکول او بیا دا دعوت پر کار کې چیلنج ورکول نو داوت کار اسمه دا اوچت منصب ده نو په دې کې بیا سړي د ډېر زیات نقصان لسی داوت سرا نو چېل په کار مونږ غو ده تبلیغ والے سرا مونږ غره ځکه یو په ځکه پنجاب کې نوډر پنجابي او بریلیان خلکو وجمعات نه وړي رہیر هکو خبر ده تا او کې نه ستل بمباي انټ ټوله ملوه په ډېر زیات کوشش کو چې په څه طریقے واړي یو کاس په موږ سره کې نه ستنه هغه بنفسه غلط مشکلات ټول مغلي کومات نه را حدیث راغلي دې صحیح وي و دې چې راځه یو نیکی مکم ځای ته حدیث را والا ما دا وره مې نبي عليه السلام چې تل معراج کې وتاويږي استا قوم ਕਰਨي را دو کې نیکی به او که وی کینه یو په لیسبلی کې لیکيږي او که د ګناه را یو کې نو کني کړي نه بلی کې لیکيږي او که وی کې نو یو په یو بلی کېږي خبر ده انداله یمته هغه کې او کسوي دا غالباً جی چوت نیوا ماته د تل دی مات راغله او یو کس بډې روانه کوه اکیتابونه هم دا غینه پټلو سيزونه هم ته پټلو ماته دا هغه داسه حالت شوی په دی علاقه کې ځکه زموږ باندې دا په کور کې متبایراله نو داخلك د اغه د انجام نه ریډلی نو د دې وجدل تتا سره چېلنه کې ورنه دا ډېر وړاند خلک دي او د وجه وجنه لری لري ناشته کیني ځکه دا اغه وبال نه کور کسته کوږي ګورنده ډېر خطرناک انجام شي ځکه اغه به تبلیغ ولنه تابونه لوکي یو سبلس اغه به پټول او غیر بایزیت ورګا ورحال دی پیغمبر دا دا عام دعوت ول پیغمبر ته چیلنج ورکوه پیغمبر خپل منصب دي هر چخلګاري خبره دان تا له يهود الله سلام قالو يهود الله السلام انما العلم عند الله د اعظم تراتلو علم کله رازي کله نه رازي نو دا خدای الله معامله زمہ په قدرت کې دي کې څه هغه نش ته دا خدای الله معامله دا الله سره د علم کله رازي عذاب الله ته پته البته زما چې کوم منصب د ډیوټي دا نو اوبل لعکم ما ارسلتو بھی زرا سوم تاسو تا آغش ارسلتو بھی چه زاغی سر را لے دا اللہ دی دا اللہ دین دی لیکن یو خبری وطا اکلا ولیکن نی اراکم قوما تجھلون لیکن ز تاسو دے او داس قوم وینم چه تاسو جاہلان ہیں چه کم خیرخواست تاسو د اللہ را لے گلدے نو تاسو پزید دے چه غوما نا خپل دنیا خیرت کی کامیابی طلب کے نو التا د زان ده پارا ده عذاب مطالبه کبه چه راوالا او ده ننو روی جهالت سده خبر ده انداله چه انسان د خپلی د دنیا و ده خیرت ده فلاح شیرت که التا ده زان ده عذاب خوخ کی و بیا اللہ چیلنج ور کی نو اللہ تعالیٰ پرمائی چون کدی چیلنج ور کن اللہ چیلنج عملی جواب بار خبر ده انتالا عملی جواب اللہ عذاب راوستو فلم ما راو اللہ پرمای چې هر کله دی ولید عذاب لرا عارضن چې را خریدون کې وریا شکل ګیو ندی وی کړه وریا زرا عارضن چې را پیش کېدون کې را خریدون کې تو وریا زې پښکل مستقبل اودیتهم او متوجی کېدون کې د غوادو د دیتا اا کند ولکو د دیتا چې دې کم کې پاتې کېدل نو د دې روادو ته چې کوم وادو کې دی پاتې کېدل هغه ترپتره روانو سړی چې شګلوړ علاقې یو د باران ضرورت یې با دړې می ندی چاولی د ندی خو بل ځای رو یو کوی باران علاقې باران راغی خبر ده تا لګا نې ودي خوشحالي وکړه کال دې هازه عارض ده هو عارض دی ور یزدا را پېښ کېدون کې دا خوریدون کې دا ممطر نه پمنګ باندې به باران را وری باران ورون کې دا پمنګ باندې الله پر مینه بل هو بلکې دا هغه شعرې استعجل تم به جتا ز باندې تلوار کړو و په تلوار سره تاسو وخت پیغمبر تې کرشتینه نو پمنګ باندې را ولا الله پر مینه دا هغه شعرې نو بلکې ویل چې دا هغه شعرې چې تاسو په تلوار کول سړي ری هون دا خود هوا چې دروازې په شکل ختاري فی عذاب عذابن علیم پا دردناک آنزاب دی. نو تو دم میرو دا سه آواده چی حلاکی کل شین هر یو شی لرا بی امر رب بی ها حکم در رب بل سر نو رستو براش انشاءاللہ سب علیال و ثمانیت ایام سب علیال وشبه و ثمانیت ایام اترازی مسلسل لَكَمِنْ زَكَرَ رَزِزَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُسَلْسَلَ تِزْ هَوا چلیلا خبر ده تا نه توند هوا چلیلا الله پرمای بل زکه حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا الصَّرْعَ دا قوم ب کې ودا شو چې را پر زول شي ودا مرچي پرته ویل وی خلقو کان نهم عجاز النخل الخاويا الوي داسول کده کجوري دا ډډه تنه دا چې روغورږي کې ویل وی لاړی پراتو او پهل تر له من باقیه الله وي پاي کې اس او نفسم باقي پات نه شي خبر ده او دل تعالی تلا پرمایي فاس بہو دا حالت کې او ګرځيل چي الله يرى الا مسكينهم بس رب خالي كورن ليدي اس شي نه شي ليدي الله تعالی ټول هلاك لا سليم ولا هلاك لا خزم ولا خلاق لي اما شمان غلوې داغي غمالونه عرسې ټکړي ټکړي غوايلو زول او دي تک ازي ډډ اتنه پر دې دا د الله د دین او د الله د دین د دعایانو د غوی د چیلنج هغه عملی سزا الله ورکړه خبر زه انتا له هر سوال پنا کړو صرف کورونا پات خالق کورونا بیا بګي سګنو الله پرمایک وردا قانون دی عبرت والے کذالک انس ذل قوم المجرمین دا صرف غوی د پرنو الله وي کوم چې دا سي جرم کوي دا الله د پیغمبر د هغه د دین په مقابله کې راضي اغه ل چیلنج ورغی دا الله دین ل چیلنج ورغی دا الله پیغمبر ل چیلنج ورغی الله پرما یذار انګه سزا به هر یو کوم مجرم سره کی دا الله قانون اغه نبدلی دا پاکستان قانون نه خبردار ده لگا چې پی سي به استعمال کین نو چې چا دا جرم وکوه الله ووذردا سي عمل کی ولکن مک کنهم الله اهل مکه تهبرت ورغی واقع ذکر کلا الله تعالی ورپس بطور عبرت ده احل ته تا کوي کری. وَلَكَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَنَّاهُمْ فِي هِمْ فی ام فی. اللہ پرمائی چه منگا آیت تاکت و, و قدرت و قدرت و فی مَا پا اغم مالونو کی اغم زوح و چرچو کی او اغتاکتون و قوتونو کی ام مکننا فی اللہو ام مکننا فی تاسو تا ام مكننکم فيه چې هغه عمره تا کته الله یو تاسو نه درګله دا غی پشن تا کد پشن باړه دا پشن مالونه او اولادونه الله تعالی تاسو هغه ځای ته نه رسې خبره او بل وجعلنا لهم سمعا وبصرا وافيدا الله مونږ غرزولی ورکړی و غیلره سمعا غونه او ابصار سترګې واپیته نو جوړونه دان نه دی ځل د غي شرزيات او کنه هدایت انتظام نه کړ پیغمبر را لګلو پیغمبر له هدايت ورکړو چې کم اسباب د هدايت دي چې هغه تمو توفيق وایو توجيه الاسباب به معنا توفيق به معنا سلامه الاسباب ولالات توفيق دي ته تو چې الله تعالی لاسو ناروغ درکړي ستړي کې روغ درکړي دي ا جومعته درتل توفيق درکړو تاکور کړه وړاله بچي الله توفيق را کوي مزبقم نه توفیق در خلاص دی د غروغ سترګی دی د غروغ اخپيري خبر نه دا لکنه د کټناره خوشې سره وختي توفیق الله درکړه ته سره کټ کې پروت دی د غخپې دی د غلا سونه دی د دی زادر د ځن نه تاو کا اورا شاو د سو کموز وګه الله پرمای چې موږ ای سره زیاته نو کړي کم چې د هدایت اسبابو چزړه دی چې انسان پاګې باندې سوچي تفکر وکړي ستریږي دی پاګې لیدلو لیدل وکي هغه نه دی پاګې باندې اوریدل وکي د غټ غټ الادت د هدایت دی دا غټ توفیق دی الله پرمحي غټ توفیق او تم ورکړو او چې هغه دې نه کار وانه اوسه حافظه کار کمشه او پیغمبر کمشه راوړو پاګې باندې د کم سیزون نه پيدا غستې شونه هغه سیزون هغه استعمال نکړو الله پرمحي نو څه چلوشو نقصان نه چاوشو فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ بَلْ كَانُوا لَا يَغُونَ عَذَابَ دَاغِي يغُونَ چې په استعمال نکړو او ولَا أَبْصَارُهُمْ نَغْسْتَرِقُوا وَلَا أَفِئِدَتُهُمْ نَغْزُلُنُ مِنْ شَيْءٍ إِلِسَ إِلَ عَذَاب وَلِي قُلْتَ غَلَت استعمال قد الله نعمتنا إذ كانوا يجحدون د دې وجنه الله لو یې انکار د آیاتونو د الله دلاله الله نه وحاک بهم نازل شديبان مع عذاب کان وبي هي استازون چې هغه پور هغه ټوکي کوله او هغه له چیلنج ورکاو خبر ده تعال الله پرمایي او په هيزه د دنیا لعنه د دنیا کوم پرسي لعنت تابش او یومل قیامت پرز د قیامت پر بلانتیانه الله الرحمت نبل الا ان کفر كفروا ربهم الله پرمایي عادیانو رب کفر وکاو او هلاکت دي عادان پر چې دا قوم د هود عليه نو حال دا دا غي د پرواکیه دا دا غي واقعیا وا تاریخ هو او دا د کیسو کتاب نه لري پرې کېماته دا پره عبرت ته خبر ده تعاله الله سترګم درکړي دي صحیح استعمال کا دا الله پیتات کې دا الله پرمانبرځ راځي وګونم الله درکړي دي صحیح استعمال کا دا الله پیتات کې د پیغمبرو او سنت کې او ظلم الله درکړي دي انټولس ګلط سوچ زغله خبر دا نه دا صحیح استعمال کدا الله په تات کې او د نبی سنت کې دا الله دا عذاب نه وبچي کامیابی وتملو شي ورنه د دې خلکو چې کم انجام شي نو کې ایمان شته نو ټیک دا نجات به ملو شي هبیا بم سن سزا ملويږي دا نه فرمانه دا وږي وذکر یاد ک الله فرمایا خادن ورور دا آدیا نو جهود علیہ السلام دی ایدان زر قوم او باوقی چو یروکام فلبل احکا پی پاشا گو دیروکو گے. داشا گو پا دیروکو باندے. وادی دا یمن کے احکا پی پی احکا پی پی احکا پی. بیگو رہے موبائل اگا ٹھکٹی رو تیری ارشا کرشتا. وَقَدَ خَلَتِ النُّزْرُ تَاکِ اِقْزَرَ تِرْشِوَ اللَّهُ يَرَوْنِكِ من بین ید اولان ددنا و من خلپ یورست ددنا اللہ تعبدو اللہ دا خبر اکل وچی بادت مکویا مگر صرف دا اللہ تعالی اوویل یودی کوم تا انیا خاف علیکم عذاب یوم عظیمین زیاریکم پتاسو باندی دا رج دا عذاب دا یعنی عذاب لوی دی لو قالو ویده کوان د اعتیانو اجتنا اتا رات لکنی دی له تا پکنا دی له پارچت رات دکنی دی مونتا د له پارچ واळे مونگا ان علی حتنا دی باد دخدایانو خدایانو زموننا فاتینا نو تراولا ب معذاب درات ایدونا چوازه ک مون سرا ان کونتا کچریه تو من اسوادی کنا دا نداو خپلگی قال او یوهود علیہ السلام انما العلم یکنا علم صرف او صرف ایلم د عذاب دراتلو چی دے انداللہ دا اللہ تعالیٰ سر دے و او بل لی حکوم او زر سومتا استاما تعلیمات و رسلتو بی ای چیز لے گلے چی مغی سر ولیکن نیارا کم لیکنز چی امیرم قوم تجالونا داسی حکوم یا چی جالت کوئی نا پوچیا نا کرلے عذاب طلب کوي ما په سر کله را او چېې ې د عذااب لره آریزن راخورریدون کې مستق بلله اوودیت د ما وړاندې کېدون کې موجی کېدون کې به طرف دووادو دې باندې نو خالو د و حز دا چې دی را خوریدون کې د موو نا باران به وورېمونږ باندې وریدون کې دمونږ باندې الله پرمی بل اوہ بل کتاچ دے ماشی دے ستا جل تم بیچ تلوانس رتا سوخ تا غیل را ریحن دادا سی آوا دا فیہا عذاب ان علیم چپدے کی عذاب دردناک دے تو دم میرو کل شیم ماتاو یے حلاکو یے اریو شیل را بی امر ربی آپا حکم در خپل سرا ہوا تو پک انزل لگے خبر دینا تا لگنا تا اچھا حکم چلی کی دالا که سادر ایده نو تختب دا چه سک ایده دا پا دا پا کائنات که دبل چارٹر چلی کنه دا تکوینیات تی. نور مخالفت نشی کولیس. پومه مخالفتو نشي کولی. دا مامور ایده اللہ ترپ دا چه اوشیغ ارزایی دا سی مامور ای خوکمی. بی امر ربی ها. ده امر ربیا په امر در خپل سرا فاس بہونو پس دیو ګرځې دلیا سبا ایک پدا سهال کې لا یو را چنشلې ده الا مساکینو مغر زيون د کورن دي صرف کورنو سیوا نپکه خزو نه سړیو نپکلیو نپکه واړو نپکه ساریو مکمل ورزه وش پہ او اترزه دکه الله تعالی ټول پنا کو وش پہ او اترزے. کذالک الله پرمایم دکرانګې نزل کوم المجرمین لا مون بدل وراو کوه کوم کون کو تا ولقد الله پرمای ته کی زرا مکنا هم من قوت ورکل واغ ایت فی ما پاغ سکه پاغ معلوم مزو چرچو تاګت نو کی امکنا کوم فی چم قوت نه درکلتا واست اهله مکه پاغې کې وَجَعَلْنَا لَهُمَا الله لَهُمَنْ گَرْزَهُولِ وَغَيْلِرَا سَمْهَنْ قُوَتْ دَا وَرَيْدُوَابْ سَعَرَنَ وَسْتَرْگِ یا سَمْهَنْ وَغُونَ سَمْهَنْ قُوَتِ سَامِعِهِ تَمُوِي و سَمْهَنْ وَغُونَ دوارَ وابصار انا استرگی و پیدتا نوزلونا قما اغنان هم پس د داغینا سامو هم وگونو داغی وابصار ام اوسترگو داغی ولا پیدتا هم نزلو نو داغی من شه اند سشه سش دعزابنا ایرد ده دی وجنا کانو چی و یجحدونا انکاری کوا بی آیات اللہ هدایتو ندالنا تالانا او نازل شبه هم باغی باندی ما عذاب کانو چی وغی مسلسل بی اغی پوری یا <سؤال> سدا جون اټو کې کولې الحمدلله رب العالمین <سؤال> و ته نو صل او سلام علی رسول محمد ولی او صاحب اللهم هدنا وهدی من وجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زكنا فزينت ليمان وجعلنا هداه مهدين یا الله سيدنا افتراط رن نصیب ک لنا خير او برکت رن نصیب دنیا اخرت رسوینا مسات یا الله راز شکر رن نصیب الله فلسطین سومر مسمانه یا نه دا غیره امراضه یا الله رحیم محبوس کی ذات محبوس کی یا الله مجاہدین امداد کی یا الله برنده فرشتوں کے ذریعے و یا الله کریم اصلاحی و طورسی یا الله دا یہو جنو قسمت ہدایت ہدایت قسمت کی نی یا الله متزلزل کی تغسل ہی پدی بنے استعمال کی یا الله تزنگ راضی ش اللہ جانے سیکو اللہ تعالی